É de rua Aí! Medley novo pra vocês, certo? E é o seguinte, nessa medley aqui eu trouxe um parceiro de uns dias Pra participar desse som de maloca E é maloqueiro dos bons Pra vocês e com vocês Falei da capital, neguinho Aê! É eu mesmo, parceiro Boa satisfação, hein, Lipe? Tô relembrando umas fitas que a gente já passou junto, hein, cachorro E vou resumir numa fita só Pode soltar? Solta que solta, viu? De chinelo de dedo, kit maloqueiro, naipe de vilão dos bons. Capavela no peito, orgulho, respeito, placa adquiri visão. Oh, que visado, oh. ruim, o lado bom Valoroso coração, humildade, pé no chão. Foi assim que conquistei O puro sangue, azul de rei Alto o maris O favela venceu, subiu a longa ladeira da vida O que Deus prometeu é meu E disso sei que ninguém tira O favela venceu, subiu a longa ladeira da vida O que Deus prometeu é meu E disso sei que ninguém tira E como todo maluqueiro Já passou por isso várias fases da vida Quero ver aquela sua lá, parceiro Mandando um papo reto pra elas ou oh, Pra ela E lembra aí, lembra aí, parceiro Lembra nós aí, mano <risos> Tá bom, vou lembrar Lembra dos menor <risos> É louco, mano E você não dava uma bola Não dava, né? Sempre se mateu com a fé E tá de pé Um de pé, mano. Desde o tempo da nossa escola Nascei uma tereré Agora ela tá de foguetão, coisa e querendo, mas eu sei que quer e olha. Sem querer Querendo, mas eu sei que quer olha. E Agora olha Vai, vai. Falou. Vai, vai. Tchau pra você. Vai, vai. Falou. Vai, vai. Tchau pra você. Não deu atenção, virar segunda. O sabe beber. Não cara, de deu louco. atenção, virar segunda. Opa. Segura, segura o nome dele é fácil tá rf3 3 medal de alguma